Az átalakuló városok mozgalom rohamosan nő. Világszerte több mint 300 helyi közösség döntött úgy, hogy nem vár a politikusokra, inkább maga szervezi újjá saját lakókörnyezetét. Újra gondolják élelmiszerellátásukat, a közlekedést, néhol még a pénzrendszert is. Tracy Whiteley messziről érkezett a Vekkerlére, hogy elindítsa ott is ezt a kezdeményezést. Először is őt köszöntjük, utána pedig a Vekerlei Kultúrház vezetőjét Szabó Máriát, mind a kettőtöknek köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm a meghívást. Mi is köszönjük a meghívást. Trészi, hogyan és mikor kerültél Magyarországra? Ó, pont most errefelé beszéltem egy bácsival, és mondtam neki, hogy most októberrel, 20 éve, 20 ezelőtt jöttem ide. 93 voltam, amikor nagyon más Magyarországra érkeztem, mint a mostani. Köszönjük. És miért pont Magyarországra jöttél? Teljesen véletlen volt. Közép-Európában voltam, és igazán átutazásban voltam, és itt nagyon sok egybeesés volt, amikor ide kerültem, és akkor éreztem, maradok még egy kicsit. <gül> Mi volt az, ami megfogott ben téged Magyarországban? Mit tetszett meg a legjobban? <gül> nagyon felszínes dolgot fogok mondani. Október volt, és az emberek még pólóban <gül> jártak az üsszákon. <gül> hát nyilván tudod, ez, ez tetszett, hogy így nagyon jó az időjárás, nyilván ez is változó, már változásban van. Um, ahogy ment az idő, a, mondjuk az, az élelmiszerkulturát nagyon szeretem. Nekem ez nagyon fontos, hogy itt van a, a helyi kis piacok. Ez, ez nekem szórokozás, ez, ez egy, hogy mondjuk az élet, Formál, minden szombat reggel ott vagyunk a kis piacon, és az évek óta így van. De nagyon jó dolgok De már elég. akkor is ilyen lelkes közösségépítő voltál? -e? Ez az igazság, így Skóciában is ilyesmivel foglalkoztam, ez a gyakorlatilag a tínédzser kórom óta társadalmi kérdéssel, környezeti kérdéssel, kérdéssel foglalkozok. Miről szól ez az átalakuló városok program? Szerintem jó volt, amit most felolvastad az elején, és inkább, ha ott van benne egy, egy motivum, ami fontos, az, a, az az önszerveződés, hogy tudjunk, hogy mindenkinek nagyon nehéz ez az időszak, és ez a kérdés, hogy mit csinálunk. Ülünk otthon, nézünk tévét, panaszkodunk, és egyre rossz, rosszabban érzünk magunkat, vagy nézzünk körül, és látjunk, hogy ki van körülöttünk, hogy sokszor olyan ember van, aki hasonló szívűben jár, jár, vannak. Um, és kezdjünk erről beszélni, kezdjünk nézni, hogy hogyan tudunk átalakítani a dolgokat körülöttünk, hogy mindikinek az élete jobb legyen. Meg emellett is az látjuk, hogy nyilván a, a gazdasági rendszer, amiben találunk magunkat, ez nem feltétlenül működik, nem teljesen működik a, leg, a legtöbb embernek, az is át gondolkodnak, sok helyen, hogy, hogy hogyan lehet egy más jelegő helyi gazdaságot működtetni, ami megint kedvez az embereknek, és nem mellék mi az a szó? Hát, ez nem is nagyon előkös, köszönöm szépen, néha kell kiavítani, mégis <gül> a hőzébe vagyok itt. Nagyon fontos, hogy a környezet ebben az egész átalakuló város mozgalomban. Ott volt ez a kérdés, hogy, hogy látjunk, hogy mi történik a klímával, az éghajlattal, amit megszoktunk, hogy van egy olyan éghajlat itt, Európában mondjuk, ami kedvez ez a fél életmód, <gül> tehát, amit mi megszoktunk, amit mi szeretjük, de változóban van hogy hogyan fog ezt hatni ránk, és hogyan tudunk egy hogy átalakítani a mi életünket, hát, hogy mi nem még jobban ártunk a környezetnek. Ez is nagyon fontos része ennek. Ez egy ilyen országokon átívelő mozgalom. Hol a legaktívabb? A legaktívabb szerintem um, Nagy-Británia. Ez Írországban kezdődött egyébként. Nagy-Britániában -Nagy most um, lehet, hogy azért lesz olyan fontos, mert ott van az önszerveződésnek egy, egy kultúra már, az, hogy lakós, lakók, emberek azért fognak össze, mert egy lakó negyedben tartoznak. Ez nem egy újdonság nálunk. Ebben van nagyon sok dinamikák, ami más képen, mondjuk egy munkahelyen az emberek fognak össze valamiért. Ezek más dinamikákat fog indítani. Azért ott van ez a kultúra. Azért britániában nagyon erős látta most. A szeptemberben lesz egy Európai találkozó, mert egyre több európai országban is van ilyen. Nem csak egy-két kis kezdeményezés, egy-két kis összefogás, hanem, hanem olyan, amit úgy hívják, hogy egy, egy kaporcs, ami összefogja az embereket több-több város negyedből, vagy városok között, vagy között. És mivel gyakorlatiasul a ti munkátok, mit csináltok? Mit csinálok pontosan? Elsősorban próbálunk erősíteni az, hogy helyi élelmiszer, az, ez úgy látszik, hogy ez az egyik legfontosabb dolog az embereknek, hogy mindig ilyen gondolkodik, nem csak Magyarországon van, hogy nézzünk meg, mi az, amit eszünk. Mert egyik dolog, amit éppen most tapasztalunk, az hogy a jó élelmiszer egyre drágább, de az, hogy az emberek, ha van egy kis kertjük, vagy van egy közösségi kert, ez megint valami, mi nagyon. Népszerű lehet mostanában Magyarországon, az emberek tudnak az élelmiszernek egy részét termelni, vagy tudnak összefogni egy kis termelővel, ami szinten Magyarországon az egyre népszerűbb dolog. Összefognak egy kis termelővel, azt jelenti, hogy a kis termelőnek van egy állandó, megbízható bevétel, és az embereknek van jó élelmiszer. egy ilyesmiben mondjuk az gyakorlatban az lefordíthatunk erre, hogy konyhakert programok, közösségi kertprogramokban aktívak vagyunk, Um, élelmiszer doboz, bio-élelmiszer dobozokban. Ez egy dobozrendszer, um, amit, amit később beszélhetünk erről például. Um, ilyesmi. Vagy az emberek összefognak és nagy bevásárlást végeznek. Energetikai kérdések szintén nagyon fontos. Nálunk Wackerlén valamilyen miben együtt dolgozunk egyébként a kultúrházal. Ez egy szigetelési program. Próbálunk, próbálunk csükkenteni az energia a mennyiséget, amit használunk, és erre egy nagyon egyszerű módszer, ez az ablakajtó szigetelést. Próbálunk az embereknek, például ebben segíteni, hogy ők ezt tudnak végezni maguknak. De hogy hogyan oda mentek a és szigetelitek az ablakokat? Az is van, az is van. Oh, például azt csináltunk több helyen, meg az iskolában is szigeteltünk több ablakot. De akkor azt mondjuk, hogy mihez ezt kellene tisztázni. Ez nem jelenti, hogy én meg a Mari. hanem <gül> <gül> ruhanunk szigetelőgépekkel, nem. Hanem nagyon sok ember van a Vekelet telepen, és más, más helyen is, aki valahogyan um, átéreznek ez a jellegő együttműködést. És ők, is és ők is ráhangulnak, és ők is elvegtaknak időt, energiát, és ez nagyon jó. De miért pont a veker le lett ennek a helyszíne? Tehát miben különleges ez a hely? Um, a Vekker le, Mert ott voltunk, ott lakunk, ott vagyunk most már 17 éve, és szerintem bárki, aki tudod, ilyen műsorra figyel, és azon gondolkodik, hogy hát mi az, ami van körülöttem, ez nagyon fontos nézni tényleg, mi az, ami ott van a szomszédságban, a szomszédokból kiindulva, nagyon lehet átalakítani az élet körülményeit, hogy, hogy tudod jobban élni. És mi is abban indultunk a telepen, hogy ott dolgoztunk, ott ismerünk sok embert, ott neveltünk gyereket, akkor ott van csak barát, ismerős. Van egy bizonyos, nagyon-nagyon fontos dolog, egy kapcsolati háló, amin keresztül, ha akarunk kezdeni dolgokat megválasítani, és csak a helyi rendszert változtatni, akkor ez kell hozzá. Ti hogyan kapcsolódtatok össze egymással, Marit? Mi úgy, hogy én 2009 óta vagyok a Vekereli Kultúrháznak a vezetője, és tulajdonképpen bennem függetlenül megszületett az az ötlet, amikor igazgató lettem, hogy egy új profilt is hozzáteszek az intézményhez, mert egyébként elsősorban gyermekes családoknak csinálunk programokat ott a környéken, és a másik profil volt, amit hozzátettünk, ez a zöld profil. De nagyon hamar találkoztak az elképzeléseink, és 2009 őszénel is kezdtük a az első kísérletet, amiből már hagyomány lett a zöld szombatokat, szóval tulajdonképpen négy éve csináljuk ezt, és aztán az ablakszigetelési programban és, és egyéb más civil kezdeményezéseknek is helyt adunk. Vannak önálló zöld programjainkre, nagy rendezvényeink is, pályázati kiírásaink is, kiadványunk is, tehát nagyon sok megműködés meg működés terén is vannak dolgok, amik zöld. Csak annyival egy hónapban kiegészteni, hogy miért vekerre, hogy ugye én, én nem vagyok vekerlei, tehát egy picit kívülálló is vagyok, de kispesti vagyok, de nagyon sok minden köt a vekerléhez. Azt gondolom, hogy ott azért... Meg tudott ülni és gyökerezni ez a dolog, mert nagyobb a patriotizmus, mint máshol de jó értelembe véve. Nagy, így ezért ez a közösségi összetartás, ez valahogy jobban meg tudott valósulni. Azt szokták mondani, hogy városban a falu, tehát egy kicsit falusi jellegű, jobban ismerik egymást az emberek, az önkéntesség rendszere is jobban tudott működni, és hát nagyon, nagyon nagy az zöld felület, rengeteg a, a park, meg a fa, a kiskertek, és ezek mind így erősítették ezt a dolgot. Tehát szerinted nektek könnyebb dolgotok volt abban, hogy könnyebb volt beszervezni, megszólítani, fellelkesíteni az embereket, hogy csatlakozzanak hozzátok? Még mondjuk egy Józsefvárosi Közösségen. Én az elején azt gondoltam, hogy könnyebb, mert ezért is van ennek létjogosultsága, hogy zöld dolgok, meg itt egy kicsit tudatosabb emberek laknak talán. De én most úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy így van, mert egy lakótelepen is óriási igény van erre, és az emberek pont, hogy ki vannak erre szinte éhezve, hogy kapcsolatot teremtsenek, és amik voltak Kispesten is ilyen szomszédolás programok, azoknak nagyon nagy sikere volt, és most az első közösségi kert Kispesten lakótelepi részen van, valósult meg, és nagyon nagy sikere van. Volt olyan program, amit újra kellett gondolnotok, mert a közösség nehezen fogadta, fogadta be? Olyan, amit nehezen fogadott be, olyan nem volt, szerintem. Inkább a zöld szombatokat, mondjam, csak lehet ezen kívül számtalan más van. Ott voltak fejle, fejlődések, változások, volt úgy, hogy én elkezdtem mondani valamit, nem ilyen kötözködés szinten, de nagyon jól tudunk így együtt dolgozni, mert én felvettek egy problémát, mondom, hogy szerintem én ugye másképp gondolkozom, mert művelődési vezetőként, az lebeg a, a, a cél a el, hogy minél többen bejöjjenek. Természetesen ezek az öme ingyenes, a zöld szombatok is mindig ingyenesek, tehát nem a bevétel miatt, hanem azért, hogy minél népszerűbb legyen ez a program, és akkor elkezdünk egyeztetni, hogy mi az, ami ami jön a önálló kezdeményezésként, meg mi az, amit mi fölendítsük, milyen tematikákat fűzünk rá erre az egész programsorozatra, ami oda vonz az, az embereket. Ha már említetted ezt a zöld szombatot, akkor, akkor mondjuk is el, hogy mi ez. Tehát, hogy ez igen, mi hát én, mint mondtam, hogy 2009 óta... Indult el, közben puskázom, már rengeteg program volt, úgyhogy indulás előtt 20 perccel gyorsan összeírtam a dolgokat. Tehát itt az elején, ami á, mindig voltak ilyen állandó program elemei ennek a rendezvénynek, például a bringás, Szerelést, tehát Bringa műhelynek hívtuk, mi vagy Bringa barlangnak, vagy a kézműves jellegű dolgok a gyerekeknek, ilyen szelektív gyerekjátszóház, a szigetelési tanácsadás, amit említett részemben együtt dolgozunk, mert minálunk lehet a szigetelőgépet a mi gondokunknál kölcsönözni. És akkor 2011-től elindultak ilyen tematikák, hogy például a fogyasztóvédelmi napra építettünk, vagy a, a tavasszal a palánta cserebelére kertészeti tanácsadásra, vagy volt civil nap, amikor a civilség szerepe. Tehát itt azért a fenntartható fejlődés vagy szépen fejezem ki magam, ez nagyon tágértelemben nem csak a kertészkedésről van itt szó, hanem ahogy részék is nagyon erősen közösség építenek, és nagyon sok rétű ez az egész tevékenység. Energiahatékonyság is volt külön téma, és a, a hulladékgyűjtő nap például, amikor petpalackból, papírból, bicikli gumiból alkottunk együtt a gyerekekkel, felnőttekkel, úgyhogy próbáltuk tematikusan is a zöld szombatokat, és ez nagyon bevált. Volt olyan zöld szombat, ami zöld karácsony nevet kapta, és akkor az emberek ajándékot készítettek, például szappant főztek, és nagyon élvezték, és aztán azt a kis gyönyörű, szép kis szappant becsomagolva a Szeretteiknek, úgyhogy ez az öt szobat havonta egyszer csináltuk, most már picit talán ritkul, de vannak más programok, amikkel kibővültünk.